Bon dia a tots, benvinguts en aquesta trobada. A mi em toca presentar el mossèn Joan Marquès i Sorinyà, que és l'autor d'aquest llibre sobre mossèn Franco, que aquí el tenim content d de tornar sempre, cada dia, no? a la seva ciutat. No? Mossèn Joan Marquès va néixer a Cruïes el 19 de setembre de 1912. 28. Va començar la seva carrera eclesiàstica l'any 39 al seminari de Girona. Fó ordenant sacerdot l'1 de juliol del 51, vicari de la parròquia del Mercadal de Girona. Va ingressar a casa missió de Banyoles el setembre del 52. El curs 55-56 va estar a Roma on es va llicenciar en Teologia a la Universitat Pontificia de Sant Tomàs. El curs 62-63 va ser nomament a Roma estudiant litúrgia en el Pontifici Institut de Sant Ancel. L'any 66 va ser enviat a Amèrica, Colòmbia, Veneçuela a predicar. Quatre mesos més tard va ser anomenat el senyor bisbe director tècnic del Col·legi Diocesà Prats de la Carrera de Palafurgé, que es va inaugurar el mes d'octubre del mateix any. El mes de febrer de l'any 72 va ser nomenat capellà i professor del Col·legi Benlloc del Pla de Girona. L'any 75 va rebre el títol de doctor en teologia per la Universitat de Navarra amb, les... amb la tèstia sobre la l'eupologia de l'Alpent en el missal de Pau Sisè. L'any 95 el senyor bisbe de Girona el va nomenar rector de les parròquies de Vilademuls, Terrellilles, Sant Esteve de Galves, Olives i més tard també de Gallinès i Vilamarí. I allà va ser on es va jubilar als 84 anys com a rector de Vilamarí. Actualment té el domicili a la residència sacerdotal bisbe Sevilla de Giona. Ha publicat diversos llibres, més de 71, entre llibres i fulletons, alguns dels quals han estat traduïts a altres llengües i l'últim el, el presentarà presentament avui aquí. I ja li passo la paraula a mossèn Joan. Moltes gràcies excel·lentíssima alcaldessa molt apreciat germans del sacerdòci molt apreciat germans del sacerdòci i senyores i senyors em fa molta il·lusió de presentar un llibre sobre mossant Jesús Franco i presentar-lo aquí a Figueres i en primer lloc em fa il·lusió perquè el Mossèn és un meu company i un gran amic de molts anys que van viure junts en el seminari. I després també a Figueres perquè la capital de l'Amprodà és l'escenari potser principal de les seves activitats assertotals. Ell va portar aquí a Figueres una activitat extraordinària de tot tipus, sacerdotal, corporal, social, eh, també cívica, etc etc. I això, allò que ha passat amb el Sant Jesús, ja ha deixat un rastre profund i durador. Havia estat abans a l'Ordis i havia estat en altres parròquies i per tot, amb el Sant Jesús ja ha sortit sortir, diríem, gloriosament. La vida de Montseny Jesús és una vida molt rica i molt fecunda en projectes i en obres. No és d'aquelles persones simplement de bons desitjos, de molts de plans, sinó que és una persona de fets, d'obres. I a més, que queden, no que s'esveieixen fàcilment, sinó que queden i tenim vivi la, la tentació la gent del nom de les nostres terres, de buscar els herois juuny i un en el temps i llun en els espai Persones grans, importants que han fet altres eh, realment eh, socials, profitoses per a la humanitat. els assoldem buscar. No a l'altre capdemoni, aquells sí que són grans herois. O bé, potser els busquem lluny del temps, dels primers segles, o de la mitjana, etc. I moltes vegades tenim aquests herois molt a prop nostre, viuen en nosaltres i no els sabem descobrir. Mossany Jesús Franco jo crec que és un d'aquests. És una d'aquestes persones que ha fet grans obres, i en més que ha estat i està entre nosaltres. I així com en altres casos, potser nos han sí. descobert els valors de persones grans a prop nostre, jo crec que a Figueres en general de la nostra generació té un gran mèrit de saber descobrir quemosssè Jesús Franco és una gran personalitat que viu entre nosaltres, en el nostre poble en el nostre text i per això li hem fet d'aquest llibre llibre que vol recordar les seves gestes, la seva personalitat, la seva manera mm. de fer a més Jesús és una persona que com dirim jo, quin ha estat l'eix de les seves obres de les seves activitats jo crec que l'eix de les seves obres el fonament és, ens explica una anècdota que va passar quan va anar a Ordis ell eh? abans de venir a Figueres era rector d'Obris i quan va anar a Ordis que va anar al final del mes de gener va estar 15 dies ploguent i a més nevat i llavors que devia ser l'any 50 i pico. Doncs passava que a Ordis no havia cap carrer asfaltat, tot allò de terra. I quan plovia, els carrers eren un fanguess terrible. I la gent tenien dificultats per sortir, o bé si sortien tenien el perill de tancar -se, se el gron. No? I per això aquell temps que ell va ser a Ordis, quan va arribar precisament, que va estar 15 dies ploguent i a més nevant, doncs la gent jove era la que sortia de casa. Els grans anaven a l'hostal la, la botifarra i els altres més grans havien de casar al foc perquè tenien realment perill de caure, de fer-se mal etc. i només podien anar a quedar-se a casa. I llavors el Sant Jesús té... Una, un lema que ha viscut tot tota la vida i que crec que és el secret de totes les seves gestes. El lema és que davant de les contrarietats, davant de les dificultats, en què molta gent el que fa és criticar, és mm, revelar-se, ser mentida aquestes autoritats que això no pot ser, etc etc, criticar amb un ell no fa mai de crítica. Ell, quan es troba en dificultat així, el que fa és mirar de posar-hi remei. I si hi posa el remei, jo ho té solucionat. S'estalvia de les seves crítiques i ell de les crítiques d'altres. I per això, davant d'aquella dificultat que Ordis estava molt en fan de tot, va dir a l'alcalde d'allò al poble, va dir, escolta, i si ho reconeixi això, Diu, què vol fer? Mira, podríem invitar els homes del poble a veure si volen venir amb els seus tractors a buscar sorra del riu, tirar del carrer i mirar de deixar-la una mica practicar però perquè si pugui caminar i perquè la gent no hagin d'estar emprida de trencar-se la a trencar una cama o una altra cosa així. I recorda que era molt bon home, va dir, sí, sí, perfecte. Diu, aquí té el meu tractor i el meu remolco. Ja li poso per dret... Disponible per allò que vulgui vostè bueno tenia un punt de partida llavors va dir el alcalde si féssim una reunió de tots els homes en aquell poble i els hi proposéssim per venir a treballar uns dies i reclar als carrers i va dir que sí que molt bé però que no en per res no, és inútil, no cal que perdem temps però sí i ho van fer van fer una crida, van invitar tots els homes i joves del poble, es van reunir, quan es va tenir reunits l'escalde els va saludar i va cedir la paraula a Sant Jesús. Diu, mireu, aquí tenim un problema que és, jo ja ho veieu, que els carrers estan tots enfangats, que no es pot sortir, no es pot caminar, etc etc. I jo, davant de les dificultats, el que faig no és criticar, sinó mirar tot posar la remeris. Diu-hi que el mal que tenim en el nostre poble d'ordis és que tot aquest fang el podríem triure i adaptar els carrers. Jo no crec fi hi compro ni de porra de remei. No hem d'esperar que vinguin els veïns a arreglar-nos al poble, perquè el problema és nostre. Si no arreglem nosaltres, segurament que ningú no vindrà. Què us sembla? Si demà de matí els que vulguin venir a treballar per això que vinguin als lluites davant de la rectoria i amb el seu tractor i amb el seu remol irem al riu, Manou, a buscar flors i a buscar pedres i deixarem la cosa arreglada. I un senyor es va aixecar va dir, això és feina de l'Ajuntament. Jo no hi continuem. Ni". I està clar, l'arcalde va dir, ja l'hi deia i ja deia". I total, que van acabar la reunió i van començar a marxar tothom cap a casa seva. Ell els hi va recordar, bueno, penseu los bé, si el vol venia demà dematí a les 8, estarem en aquí i comencem la feina. Però va marxar tothom. I van encadar ell a l'alcalde. I l'alcalde va dir, ja li vaig dir, que a ningú, a ningú, a ningú, i ningú, diu, bueno, a veure què passa demà matí. I demà, demà matí davant de la porta de la rectoria, hi havia un jove, un jove que venia, i llavors dic, bueno, sí, jo sí, ja estic disponible, però jo tot sou, si, si ho faig tot sol, la gent se'n riurà de mi. No. Bueno, dius, saps què? Anem i agafo el tractor, agafa el remol, jo també vinc, anem al riu i comencem a portar coses. I aquesta tarda ja em vindran una colla i demà vindran tots. I ho vàrem fer-ho així. I realment a tarda ja n'hi havia mitja dotzena. I l'endemà del matí ja eren tots. I van començar la feina i van començar a adaptar tots el camí del poble. Ja tenien una cosa a fer, i a més, la gent van va arreglar a ningú. Per això de que no vinc a criticar, no vinc a arreglar-me, no dic que si no vinc a arreglar problemes. I així s'ha trobat amb la vida que no ha tingut molts problemes. I els ha solucionat i aquí està, i aquí està. Aquesta, aquesta biografia que presentem de Monsant Jesús, que se titula Monsant Jesús Santo i Escribano, anècdotes i peripècies, diríem que és una biografia que no és de tipus acadèmic, no és de tipus, podríem dir, clàssic, com se solen fer les biografies, sinó que és una biografia de caràcter popular. Està basat, sobretot, en anècdotes i peripècies. O sigui que, si voleu estar una estona que esteu caficats i voleu curiar el cap, agafeu el llibre i trobareu moltes anècdotes que semen cuentos que passa que són realitats. I us esbrereu la boida, riureu una mica i us ho perceu bé. Oi? Vaig intentar fer doncs una biografia, diríem d'anècdotes unes anècdotes que per altra banda indiquen la seva personalitat que ell ha reflectit ell en les anècdotes que va passar, que ell me'ls ha explicat i que per altra banda no hi són pas totes perquè la seva vida està carregada d'anècdotes, carregada eh, per altra banda mm, ell ha fet moltes coses encara que si ens haguéssim de regir per l'aspecte exterior, segurament que ningú, sobretot en aquell temps, quan era jovenet i que fos un home, diríem, d'empenta, d'empresa, llançat a fer grans obres, sinó més aviat, diríem, sempre estat una persona normal. No s'ha distingut per res. Us explico una anècdota que va passar que ens va passar eh, a la classe de Filosòfica. Nosaltres, quan érem estudiants, doncs entre les assignatures que teníem, mantenim una que era la Filosofia. Tres anys de Filosofia, eh, una classe al matí i una altra a la tarda, i, a més, amb un llibre que era llatí. Llatí i escrit per un alemany, o sigui que teníem feina, no?, perquè els almenys més abans són complicats o a l'hora d'escriure'n i nosaltres havíem d'estudiar la filosofia amb un llibre en lletí escrit en un alemany. I a més, el professor també ens explicava les lliçons en lletí. Era un senyor que es deia doctor Fox, un home molt erudit, sabia de tot. I més, un home molt distinguit, un home molt amable, molt ineducat, molt molt llest, etc, etc, etc. I un dia ens estava explicant eh, la filosofia, un dia a la tarda, encara recordo, un dia de tarda, i mentre estava explicant entusiasmat des del seu cumpitre, va veure-nos Sant Franco que estava l'últim banc, ja em perdonem, Sant Jesús, que estava una mica distret, una mica allò que fan els estudiants quan el professor explica això que n'hi ha tres gent, sabeu? Oh, Miga dormit, mig ella estava així. I el professor, per l'explicació, es dirigeix a ell tot amablement, molta educació, molt al diu, tu, Jesús, tu, Jesús, quan siguis gran, quan siguis cap seràs rector d'una parroquieta petita, tindràs el teu hortet, tindràs les teves gallinetes i tant en tant aniràs a mercat i així s'iràs passant la teva vida de cap allà. I, i Llobre ja es va despertar, ja es va posar a temps, i es va posar a tot. 40 anys després d'aquesta anècdota, el professor encara vivia. I ell ja havia fet quasi tot, quasi tot el barri d'Eglésia, de del Bon Pastor i altres coses i va agafar les fotografies que tenia amb un historial de les robes, etc. I van anar a veure el professor, que ho diria jo. Va, va demanar audiència, el va rebre molt de gust, un senyor molt, molt atent, molt educat. Me'n diu, mira, doncs a veure. Recorda aquell dia, allà de classe de filosofia, que va dir que jo, quan seria cap allà, seria un rector d'un poblet petit, que tindria el meu urtet, que tindria les meves gallinetes, que hi marcat en tant en tant. Sí, sí, com recorde tant. Doncs mira, li vinc ensenyar unes fotografies de les coses que he fet. Vaig estar a hordis i van fer tot allò. I ara estic a Figueres on el va dir d'algun pastor. Estic fent una si fent uns locals parroquials, estic fent també una rectoria, etc. I és per valor de 161, 161 miliós de pessetes. 161 miliós de pessetes. I el professor va quedar estorat. Diu, caramba, jo que dir que s'hi sí, retor de la parroquia petita amb el seu vortet, amb les seves gallinetes, resulta que està fent tota una eglésia, tot un conjunt parroquial de, de 161 miliós. I llavors li va demanar perdon, perdona, em vaig equivocar, oi? Jo em semblava que poder series això i veig que ets tot una altra cosa, no? Bé, doncs, aquest és el Sant Jesús, oi? Que sembla que no fa res, no es mou gaire, no fa gaire fresa, fressa, però ell va fer. Jo considero una mica semblant a Moïssès. Ostres, ja No, encara no, perquè hem de mirar... Ja hora, eh? Ui, ui, ui, ui. Bé, doncs... M'agafen la paraula. Què hi sembla, senyora alcaldessa? Cabe, cabe, això ho hauria de ser. Tinc permís, eh? Sí. Sí. Sí. Bé, doncs... Mm, eh, passava que teníem altres dificultats sempre, però les dificultats que va tenir va ser, va haver a fer tot una seta de gestions. Ell que s'ha més aviat aturadet, que no... Doncs va sent aquí director de Càritas i es va dedicar a, a fer gestions amb notaris, amb l'Ajuntament, el, amb, amb els advocats, amb, la, amb, els, amb les entitats per ajudar amb els pobles, etcètera. No parava. Però a més és, és l'home que... La gent ni tenia confiança, carreglar els problemes. Un dia es va trobar aquí en el carrer, en el carrer de... que passa per davant de l'Equells de la Immaculada? Eh, eh, Sant, un... Sant... Sant Pau. Sant Pau? Sant Pau. De Sant Pau. Es va trobar allà amb un senyor mm, i no era ni allà, era l'Eclènic, anava no a veure un malalt i havia de deixar el cotxe amb un aparcament, va donar tres o quatre voltes, no va trobar cap aparcament, i llavors aquest senyor que el guarda, va dir, sap què, el deixo obert i ja l'aparcaré això. I aquest senyor com em va anar allà cap allà va dir, vostè és mossèn Franco? I, bueno, jo no sé si n'hi ha cap més. Jo en dic Franco. Diu, doncs, vostè, un dia que varen venint aquí a, a Figueres amb mi, em van treure del pis, em van treure tots els mopes, totes les coses que tenien al pis, i vaig fer-hi vostè, i vostè em va treure un pis, eh, i estic amb la dona i amb els fills, i estem allà molt bé, encara ja estem. I ell va dir, esteu bé? Doncs sí, sí, estem molt bé, doncs continueu, estigueu bé, i em va haver-hi moltíssim. Jo li dono resgràcia novament, no? res novament a l'Ola, va donar resgràcia novament a mossèn Franco, que havia trobat un pes que era un home que feia bé per tot arreu, una bona veure perquè arrencés els problemes. Ara, tot això ell ja ho dirà perquè eh? si no ho dic jo em clavarà crits, eh? Jo ho he deixat clar. Que, mostrem-ho, té eh, una consciència clara eh? que no ha fet gràcia a la seva intel·ligència a la seva raça o a, a la seva simpatia, ell sempre ha anat a fer endavant la providència de Déu. Déu m'ha ajudat. De petit ja li deien el nen de la providència, perquè el seu pare era militar. La seva mare va morir quan tenia 5 anys. El seu pare, amb la guerra, va haver de marxar a Sàbana i Girona. Va haver de marxar amb cap mobilitzat. Oi? I llavors van quedar els tres petits, ell i dues germanes, Petites, a Girona, sense pare ni mare ni res. Llavors no sabien què fer i ens havien d'anar. I un dia van sortir d'un lloc que estaven per allà, pels carrers de Girona, sense saber on anaven ni res. A l'últim se van recheure en un banc en allà a l'estació i ja anar plorant i anar somicant, perquè no, no sabien què fer. No. I va passar una senyora per allà al seu costat, els va veure que plorava i que sumicava, i que feu aquella, ja? nens? Diu, és que no tenim ni pare ni mare, i, i, i doncs no sabem on no sabem què fer, etc. I aquella dona, que ells no han sabut mai qui era, ha reçat cada dia per ella, però no ha vol mai qui era, doncs no té dona, els va fer un petrocat d'un, se'ls en va portar cap a casa seva, els el va cuidar i després va fer gestió perquè anés al Tribunal de Menors, etc I quan estava així, ja en el Tribunal de Menors, varen fer una llista de nens i nenes, de nens per anar a Rússia, allò de nens d'Astúries i d'altres, que els havien de portar amb un tren cap a, a Rússia. I ell era dels que estava la llista. I un senyor se'n va entrar, va anar a Palafrugell, i la superiora de les monjes de dos ballets desemparats de Pa elfruxell era una tia seva, una germana de la mare de la mare. I quan vanen baixar veure qui era aquell senyor, ja havia marxt. I tampoc no volen saber qui era que havien anat a anunciar que, que se portaven cap a rosta. Llavores elles vanen córrer, van anar tribunals de menors, etc, Varen demanar perquè se'ls que fessin, els hi van donar. I de fet, ha viscut sempre amb eh, les el, monges allà, o les monges de, de Pola Fruigell. Després ho eh, van cuidar com si fos el nen mimat, que hi van dir el nen de la providència. I els monges tenien més cuidat del nen de la providència que no parla dels ballets, oi? S'ho estaven, estaven discutint a veure qui se'n cuidaria del nen de la previdència. Bé, bueno, vull dir que sempre ha estat així esportat, per Déu nostre senyor, no sap per què. Jo penso que a mi que se'n va anar que també ho va sortir de les aigües, va encomanar la seva mare, etcètera, etcètera, per ser l'home que havia de lliurar el poble d'Irreo. Nostre senyor també tenia els seus plats. I dins de tota aquella situació un brígola un desconcertant, etc. Nostre senyora l'anava portant perquè un altre dia fos sacerdot i perquè un altre dia pugui fer totes aquestes meravelles que hem dit i d'altres que no hem dit però que vosaltres podreu llegir en el llibre. Bé, que ja em perdono. Gràcies. Ara... que no va ah, sí, la alcaldessa el, el Sant Marquès Sant Joan companys eh, rectors de Fieres amics tots eh. estem en família perquè encara recordo el comiat a la parroquia del Bonpastor el dimensi 16 del passat març. Eh, jo vaig quedar parat de la gent que hi havia i em va dir tant els el mevismes, com els Piclàngeles, el... també ho vam trobar estrany, de la gent i el clima, i el clima que hi havia. I llavors jo rumiant, com pot ser, que no només de Figueres sinó dels pobles al del voltant de parlar de la i de la vigi eh? i llavors rumiant amb la història. Primer de tot, he vist 9 anys d'Ordis, aquí 49 anys a Figueres i he habitat 84, anys, 84 cops a l'Urbes amb una gent que que de nanti nant ja ho sabien eh? jo mirava d'ensenyar, de, de, d'arrerar de, de, de, de junts de, de conviure junts eh? amb unes coses molt petites i personalment ens hi anava un distintiu perquè a Lúrdia eren diferents llocs poteixessin el grup. Després, al final de tot, una estampa firmada amb un reme. I després, un xupa-xup. Ja I era l'excusió dels xupa-xups i els portava. Em van fer altres excursions. Jo tenia sort de un sant jaume que anava a les missas. I molts fills de setmana, doncs, des de València, a veure-ho, a veure desemparats fins al Pilar, no sé, Pere, Moreira... Pizzi, Cic, I això va donar un clima de conèixer la gent que anàvem junts, que cantàvem, que reiem, eh, que en deien ja a l'Ordes, els eh, antics alumnes que deia jo, els que ja havien anat, doncs deien explica que ell ho sent, perquè fins als apunits ja me deien els que tenia que llegir tot això va fer que, que, que, que hi hagués aquesta gent, i aquest clima, eh? perquè la, la feina del meu el Pallau, i, per tant, i tots tenim el nostre, eh? és al costat les dèimes meu. Amb tot, no us donem i diguem-mig, sinó amb tot. Eh? I llavors no hi ha persones que, que, que has de començar, altres que s'ha continuat. continuar. Eh? Però eh, quan acostes a l'ànima a Déu, Déu fa-lo de més. O sigui, no és com un mossèn que ho no, no, és només eh, portar-los. Aquell i la Verge i ja fan-los. Estic, doncs, a garrir, totes les quals venia allà. I llavors, l'altre, eh, eh, sí que hi ha moments que... Mireu, no tot i que aquí, aquí sí. eh, Els homes, i les dones, no som nosaltres. Som nosaltres i la nostra circumstància. Eh? Llavors, la meva missió és treballar la vina del senyor allà on sigui és obeir no és arreglar com això, no? convé anar allà a esvallar -es i llavors eh, s'ha de quedar d'ells el poble està barallat, van el cap allà eh, i el seu amic, el Joan va dir dai, poesies, pau, eh, tu que tens el bon caràcter eh, no hi havia llum, no hi havia aigua estava sol, la rectoria però vaig estar molt content perquè van fer les peus amb aquella gent, això ho trobareu lliure si no és a la llarga eh, van anar Barcelona que, eh, que hi havia arbres a les carreteres i els el, el, i els escolans davant i deien, mossèn, no passarem pas per allà perquè els altres veien estrets i ja s'aixem plegat i van tastar l'aigua del mar i van veus, va estar molt bé, en un, un poble molt difícil, en aquest sentit. Després el senyor Bisbe em va, va dir, vas anar a Ordis. I Ordis, era, era, vaig arribar, i havia passat abans, una a Cistella, i vaig dir, aquest poble no m'ha de dir gens, perquè és una mica mal fet. Eh? És, és, és... No, no és... Eh, i, I quan vaig obrir el mot puntero, Ordis, era perquè no hi havia ràpuls abans, no sabies mai m'interes. Eh? I llavors eh, estaven donant. Un capellà de 82 anys va morir i va estar tot el temps. teves. Eh, era l'any de -la, la Fred, les Oliveres, que va morir. Eh, I ha dit que van començar eh, amb aquest no dels homes, aquella reunió que vaig tenir, però, però sí, amb uns joves, jo veig ja joves va tancar la cama i ja amb els venidors va ser més coses com un seixo que deia eh, la rectoria. I aquest pas va ser eh, que la gent ja va entrar a en l'òrbita de línia i van poder treure de la rectoria les escoles a l'Ajuntament i va fer l'Ajuntament nous escoles noves, o sigui, I cada any fèiem una cosa. Eh? Teníem la sort que no hi havia televisió, que, que no hi havia grans arranjos, totes guapes... Hi havia molt de temps. No, no, no, o sigui. I llavors eh, feia caramelles, sortia feia una mica de tot. Eh? Jo feia de mainader eh? els diumenges des de la missa, de vegades un poble, ara, però els capellans ara tenen cert pobles. Jo estava allà amb la meva família. Eh? Què farem? Doncs la família, després de la tarda funció i després a tots a berenar. Me'ls em portava a berenar eh? que era una sultana en aquests temps i me'n recordo que un dels jocs eren vegades de la sultana capellà, i feia i a aquella gent dient qui era aquell que estava a berenar. Eh? Però, I a la mesra filmines per a la gent gran. Eh? Va, vaig posar la primera televisió i de d'aborreçar i tallàveu els toros i, i allà veu el futbol. Set. És, és, eh? Com va ser el camp de futbol? No és que eh, féssim coses, no, anàvem al bosc a tallar amb el permís els arbres, els tallàvem, deien que si fèiem les portes. Eh? Tot això eh, fa que acordis sempre ha estat com la meva família perquè són set anys de cada dia estar junts i llavors ve, ve, ve el canvi eh? diu, ja se'n va el seu bisbe va cuidar i diu, tens d'anar la carretera de llars eh? allà no hi ha res eh? i van dir, què tinc fer? doncs, fes presència a l'Eglésia I, i què és això? i vas a es passeges per allà i rodes amb la gent i ja durant un cap allà. Bé, bueno, i així vam començar. Llavors, aquí tinc apuntat el ja. preferent de números, noves, perquè veiem que és, és pas a pas. No. Eh, a hordes vam canviar perquè aquells joves em van ajudar. Sempre, sempre hi ha algunes persones que han ajudat. Eh? Que el cert ha posat el camí eh? I, i, i, i... i fa que... que, que decidiu un que ho faci. Això és mentira. Sempre hi ha altres persones que, que ajuden. El seixanta... El seixantaquatre, quan és el, el, el 64, la carretera, i el 66 ja inaugurava una guarderia. Perquè Perquè hi havia una casa buida, vaig anar a Girona, aviam si no podia donar el mismat, van dir que no, si casa vostè sí, doncs me'l donin a mi, vaig donar el meu nom, vaig treballar a les escoles de mare Matilda i van de la parròquia i va veure una guardia. Però vèiem, són les circumstàncies. Sí que és veritat que tu vas tenir que anar a Estrella d'Empulis, vas tenir córrer. I el 67 començàvem ja la noua per reunió del bon pastor. Fins ara no hi ha van deixar la capella de l'Hospital, com, com a parroquial. I llavors, l'any 72, si el vies perquè havia vingut l'advent de l'any anterior, i, i va dir amb els va dir, és fàcil, per dir que es va servir va caríters I van reunir-lo, o sigui, i, i no va veure. Vies conferència de Jesus Pau, o sigui, eh, i després va cridar, "Diu com està Ell diu, "Més taxis, no, no." "Però doncs estou comens." Va. I va es comença no cos de que creixis, va estar treballs a trobar a fer una junta. Eh, va haver un grup de consultistes. Antonio Álvaro, que va dir com a grup o uh, sí, com a grup ho farem. I van ajudar I això va ser la meva raó de sort, Que entre cuidar els gitanos i el que estany 11 anys del carri de terror que hi ha, que fos a subir eh, no era el carri de terror, era el Franco, eh, No ho diuen però era el Sant Franco. I llavors el eh, el senyor va que tingués un a Barcelona i que llavors, quan ja no deixaven fer crisi i van rebaixar quatre metres i van fer la sala tant l'Ajuntament de Figueres o Sant Marió ai, no durant tres anys tres milions i jo he notat que o sí, ajudes oficials eh, per això més de 40 milions hi ha unes altres ajudes que de figueres i, eh, i, i, i latius, de tius i després en tinc dos de són de la providència que són dos moments en què tens el coll 20 milions de bo perquè està l'altre quan es fa una casa ara en la seva germana, que s'ha i sortint Jesús Costa que em va fer de banquer i, i mai vaig patir jo li donava com podia i ell dormis de la madeja quinta, és just també, o sigui que, que però ell va ser gràcies a ell i l'ajuntament d'amnis a Villarolzón aquests van ajudar molt a, a fer-li llavors me'n no, no deixàvem fer l'eglésia perquè eh, deia que ja sobraven eglésies que el que faltava era eh, capellans però el guerra no hi havia res eh, i els terrenys vaig robar tots els terrenys eh, escompar, vaig rebaixar aquests, eh, i vaig començar eh, el que diem ara el teatre tots els baixos, però l'eglésia és un teatre no feia pel bisbat, no feia eclésia però joia. i quan va, va, ja estava fet el teatre, vaig dir a Toni Gomes, que el conseller digués que volia fer eclésia i que pensava fer bé, jo pujar les parets 20 metres i el tobat del teatre em posava l'aire Adéu, passi, eh? i va sortir l'eclésia ja veiem ja, quines coses que passen va llibre l'eclésia a 1937, són 30 anys, des de començar, però veig, ja ho acabo perdut. Però sempre eh, bé, estalviant eh, i aprofitant-ho tot. L'altar-major que tenim a la parroquia és l'altar-major dels doncs, clapis de Girona que van fer obres i quedava lliure i, i ja està és, és la força, sí amb els dibuixos dels quatre apòstols eh, l'altar de la capella de, de, que tenim és un les Montses de Figueres també van conviar a l'Eglésia i van portar cap allà i és el Sant Crist a l'entrada de, de, de l'església és el Crist de l'antig hospital de Figueres Sant Valdini. Que vam fer Iglesia Nova, després ho vam dur a treure i vam portar el Sant Crist a El de Sant Crist que hi ha a la capella és de la Marienista, una altra Iglesia que la va marxar. La imatge del Puríssima que hi ha és la de Sant Pere, que la vam portar, eh, és el detall, la vam portar a la porra que, de, de, de Sant Pere fins, fins al bon pastor així regit la portada del professor tot que veieu un pobre ara en Deinet ho tenen molt net això estic molt content perquè perquè continuen cuidant-ho molt bé és el senyor que cuiden eh? I, i és fort i sòlid les campanyes tres campanyes noves relades meves en les en unes diuen Teresa passant-te Teresa i Ronet que és els monjes que van recollir i, i, i castigar eh, l'altre la es diu Josep perquè Sant Josep Maria escriu a l'Aguer que sabeu que tot això ho he pogut fer gràcies a l'ajuda de, de, de l'Opus a les llocs no vida, eh? perquè m'han cuidar en mi l'Opusman només va fer això, és cuidar-me de mi. I, i d'aquí 20 o 30 anys, aquesta eclesia, quan l'Ave poder elaborar els màximals citanos d'allà a Aixís, doncs citar l'eclesia feta, que no la faria anar. Doncs ja diria que Sant Margès la CBD, que un dia em va i diu em deixes escriure la teva vida perquè a les condiències ara ja ens trobem les condiències i fem les tertúlies i mira, cada any eren noves l'últim, ara fem uns 4 anys o així em va dir això diu, i per això es diu anècodes i peripècies perquè dien, després vam arreglar una mica perquè fos la vida i ho agraït a l'Ajuntament de Figueres que sempre eh, no podria dir que els alcaldes jo sempre m'he sentit ben rebut eh, des d'un guardió que quan a la borda hi havia eh, li vaig donar ajuda i em va donar 50.000 passats i llavors vaig entrar que algun dels consellers va, a lliure, es va queixar d'aquell no ho és això i en Muriel li va dir això no. si ho veiem quant te l'abans aquesta cara dic, no, no vols dir que no després des de l'Ajuntament el que el que ara gràcies eh, per la necessitat de presentar el llibre eh, també el vector eh, en fi jo m'he sentit, no, no m'he tractat. Eh? No m'he tractat. Però jo us dic, dit, dit, eh? Eh? jo no he estat mai a Caril·lia, eh? jo no he pogut tenir el pare, la mare, el germà, no sé què, ja com viure, els tinc, eh? però se, se I llavors, sempre, sempre he tractat que la meva família fons, ja, ja em resideix amb els que estig que se sentin estimats i quan un estimo eh? retorna això de mirar sempre de, de, de saber-ho eh? perquè a vegades, si un vol ser feliç ha d'intentar fer feliços els que ens en vol. un sol mai serà feliç és ben feliç els de la família del de, barri els que estan a la barra. tot això com queieu no ho he fet jo. Eh? senyor ha permès que ell, nen, ja s'entendé, ja va això la Rússia, la mans de l'aigua, el eh, podem llegir en el llibre. Eh? Doncs, puguem fer tot això gràcies, gràcies a que el senyor eh, i, i els companys m'han ajudat. Sí, molt per tot. Ben, molt bon, molt bon dia. Molt bon dia a tots, a tots, els amics. Bon dia Montserrat Joan Marquès bon dia Montserrat Jesús Franco. Bon dia. Bé, avui, avui estem aquí presentant avui estem aquí ara. No sé ara, ara. presentem aquest llibre aquest llibre escrit per mossèn Joan Marquès anècdotes i peripècies de mossèn Jesús Franco i escrivà realment quan sents parlar eh, mossèn Jesús Franco qui ha tingut l'opensió de conèixer molt més bé com a alcaldessa que no com a ciutadana de Figueres que havia estat fins, fins l'any passat realment quan tens l'oportunitat de, de parlar amb mossèn Franco, eh, primer de tot t'entra una tranquil·litat d'esperit, eh, que no sé exactament què desprem, però entra una tranquil·litat d'esperit i quan comences a conèixer la seva vida i la seva obra, realment veus els petits que som avui dia, el preocupats absurdament que estem per moltes coses, que no ens de preocupar, i la grandesa d'esprit que han tingut eh, certes persones que han marcat la història, la història d'aquesta Figueres. mossèn Franco, a part de la seva dedicació oculta, s'ha dit aquí per no mossèn marquès, ha tingut una intensa activitat cívica, una intensa activitat social, i és per aquesta activitat que forma part de la, de la història de Figueres. mossèn Franco arriba al barri de Montpastor 1967 ens podem imaginar el que era el sector oest d'aquesta ciutat el 67 No era com ara, no hi havia el barri del Colobret, no hi havia el barri del Lungària per bosc, no hi havia les vivendes del parc. M'ho encara he de tenir gravat a la memòria quan va arribar, com li van dir, vagi cap al barri de Bonpastor de Figueres i com ha dit ell, què puc fer? Ja? Presència. Presència realment és tot el que podia fer, en aquell, en aquell barri amb aquelles condicions urbanístiques amb uns carrers que no eren asfaltats, amb uns carrers que no tenien plavagrams, amb uns carrers que no són el que, el, que, el que és ara presència i presència i parlar i escoltar és el més important que es podia fer realment el que va ajudar a aixecar aquell barri la figura de mossèn Pranc no només la ser el capellà del barri mossèn del, del barri podíem equiparar-la -me a mediador, a regidor, al puntal d'aquest barri, i ell mateix va saber buscar les sinèrgies a dins de la ciutat de Figueres, aquelles persones que l'ajudarien a aixecar el barri. L'habilitat de veure amb molta paciència i de saber veure a veure el constructor Jesús Costa, l'alcalde, ell mateix el dia a dia va anar buscant aquelles sinergies que l'ajudarien a aixecar aquell barri i a cohesionar tot aquell, aquell sector de, de Figueres. El llibre que he pogut follejar una mica, no me l'he llegit d'autor, però l'he pogut follejar està ple d'anècdotes, com us podeu imaginar, que, que deu tenir el mossèn Jesús Franco gravades a la seva memòria, la convivència amb els gitanos, la convivència amb la gent provinent de la immigració endalúcia i extremenia d'aquells anys. La, la diversitat de cultures i el xoc amb la, amb la pròpia seva, però que realment se supera només amb com ha dit José Franco amb escoltar fer el bé la història està formada per la, per, per la suma d'història de, de, de, de, de les diverses persones que hi ha fes el bé i et retornarà és el que ha dit intentar cada dia aixecar-se Escoltar, treballar... Ens ha donat uns quants ingredients... Jo ara me l'escoltava... Tant mossèn Marquès com mossèn Franco... Crec que ens han donat uns quants ingredients... Que són una mica... La recepta perquè les coses vagin fet... I potser una mica el que ens falta ara... Que s'han convertit en les patologies d'aquest moment... Tens, Tenir temps... Ara no tenim temps... Bon doncs que no tenim temps, no escoltem... Abans es tenia temps... I si volies escoltar, que això també ja depenia de la voluntat individual, podies, podies fer el bé, podies fer coses, però tot anava més lent, hi havia temps, les dificultats materials es solvantàvem amb voluntat i amb temps i en buscar el bon fons de, de les persones que sempre hi és. Jo m'he anat apuntant a mes que els sentia algunes el, el, el, el, el, frases. El mossèn Marquès deia... Uh, heroi, herois de casa mossèn Franco és, és un heroi de casa no cal anar de buscar a la Índia, no cal anar de buscar els missioners a l'Àfrica no cal els que van anar a Sud-amèrica mossèn Franco és l'heroi de la Figueres de la Figueres del Magixan dels anys 70 i de fins ara el comiat que se li va oferir l'altre dia a la parròquia del, del Bon Pastor realment demostra la petja que ha deixat mossèn Franco Figueres i jo crec que eh, la història de Figueres, com he dit al començament, estarà formada no només per la història dels alcaldes, sinó per la història de persones com, com mossèn Franco. Són funcions socials les que es fan, són funcions independentment de, quin, de quina missió es tingui, la vida, de quin lloc de treball, el, el caràcter i l'actitud de les persones t'ajuden a fer, eh, eh, col·laboren a fer una ciutat millor. Per tant, aquesta funció social que ha fet mossèn Franco Figueres Aquí voldria eh, eh, el reconeixement que es pot donar als diversos personatges històrics que han format aquesta nostra història. La història està feta per persones. Mosèn Franco va tenir uns orígens com pogut, com ha pogut sentir dificiliíssims, o si sigui, deixats a la providència, realment, però que, com ell ha dit, sempre se l'ha se l'ha portat bé ha estat ben tractat podíem dir sort no, no, no, no crec tampoc en la sort realment eh, la Provedència devia saber que mossèn Franco s'havia de quedar aquí en terres gironines i no anar-se'n cap a Rússia que vés a saber quina història segur que li hauria anat bé també eh, perquè aquestes persones allà, allà on sembren construeixen però la Provedència va voler que se'ns quedés a Comaca, Gironines a passar per Ordis, ens va arribar a Figueres i ara ara està ben cuidat a Banyoles. Pro això diu, eh? Sant Franc està aquí. és que m' havia descuidat. primer de tot aquís' va venirent també la presentació. I després la cosa que eh, eh, jo estic banyols. però jo sóc Fiens. me sento eh, de Figueres. i per això públicament jo joadogradaria que quan el se em cridi, m'enterri el, el sentir de les filles, perquè aquí hi haurà molta gent que resarà per més. I després, només una nota, que també m'he descuidat, aquí falta en poder, en el llibre, el treball amb els gitanos, eh? que són els que m'han donat el nom, eh? són acompanyats dels gitanos. Eh? És un tema, entretenem i llarg, vaig portar molts gitanos al món eh, i els va venyar el dia quan neix i tot, eh, els marx, eh, eh, perquè la, la, la manera de, de venir al món era eh, batejar-los eh, i llavors amb la partida d'autisme n'ha jutjat amb ells i llavors començava l'esperit però si no, no podia ser autistes. Fue difícil de, de la convivència, que o sigui, el que vaig poder ajudar-los a eh? cuidar-los de càritas, eh? de tal manera que quan vaig al barri que viuen gràcies a mi, viuen així. Eh? Però el detall és que quan em van edificar les noves cases, els gitanos, i va sortir un carrer allà, eh? els gitanos van demanar a l'Ajuntament, que fos per a Bostèngeles Franco. Però... I per això tinc un carrer que els a la seva manera també m'han ajudat eh, o sigui que, a ser més pacient, més bo o sigui, i mirells també eh, o sigui, que que... no, no, no, sempre que pot anar parlant perquè segur que ells quedaríem aquí tot el matí eh? escoltar mossèn, mossèn Tabernet mossèn Ferrés que han hagut de, de marxar sí. a fer missa, clar, a dir ha arribat la missa de, de 12 sí, sí, mira, i, i han hagut de marxar bé, acaba de manifestar una voluntat ara mateix que recollim tots els que estem aquí, aquesta voluntat de, el dia que acabi vostè vol sent a Bata Figueres i eh, li ben asseguro com a alcaldessa d'aquestes ciutats i tots els que estem aquí en són testimonis que així serà i farem que que sigui sí, or orgullosíssim d'aquesta voluntat i respon vostè ha dit abans que s'ha sentit molt ben tractat, doncs jo crec que per acabar i avui li puc ben assegurar que Figueres s'ha sentit molt i, molt i molt ben tractada per vostè. No que vostè s'ha sentit ben tractat, sinó que Figuera s'ha sentit molt ben tractada per vostè. I una altra cosa. Sí, perquè ja han demanat que, que fer més llibres, eh? Sisplau, avui no fem més llibres. No hi ferà cap. Perquè quan no comences s'ha de tot. I llavors sí que hi ha a eh, Figueres, a Fort Cèntric hi ha les, les germanes de Sant Josep a Solisern, allà a eh? que llavors si, si porteu el llibre i el nom a dins jo el dijous que ve tranquil·lament eh, doncs no solament firmaré sinó que posaré una cosa eh? i llavors es fa perquè ho haig de fer ordres d'això de firmar i bé, això era petit allà, eh? però bé, no, no, no va bé eh? en rodar, o sigui l'altre, eh? no, és, és, és tremendo. Eh? O sigui que si us sembla és una mica de, de... però hi era molt més vegi així, eh? així, que no, i us penseu si no piu. Però poseu el llibre, el nom, jo sí, perquè si no, no, no Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Avui marxem d'aquí amb una gran alegria. Eh? Marxem almenys... Ens ha deixat aquest acte de presentació en llibre, més que la presentació del llibre als parlaments. Eh? Sentir aquestes històries, sentir, sentir aquestes vivències i sentir aquesta grandesa d'esprit de les persones que m'han acompanyat aquí a la taula. Realment és el que avui crec que hem fet molt bona feina aquest matí i ens en un molt, molt millor retorn que el que hem vingut a fer. Moltíssimes gràcies per venir become the whole